«А ну, Едварде, розкажи щось про себе, бо ж ніхто не віде, як ти тут узявся». Генерал навіть не підвів голови на Орестову спонуку. Він мовчав і далі, проте задавнені події враз ужили в його згадках, і він сам для себе почав їх відтворювати, дивуючись, що вони не потьм'яніли від часу. До початку 1944 року Станіславський шталах для полонених Аліянських старшин зменшився в людях до двох тисяч, а ще недавно налічував близько п'яти. Полонені вимерзали і з голоду падали. Охоронці викидали трупи за паркан, що обгородив станіславівське передмістя Діброву разом зі старою ще з Австрії, збудованою тюрмою. На роботу в'язнів уже не виводили і не годували, їх методично виморювали, щоб табір спорожнів до приходу совєтських військ, які невтримно просувалися до південного русла Дністра, а все ж людські тіні, в лахмітних мундирах чіплялися за життя і таки животіли. Тож після Різдва табірні охоронці почали виводити полонених колонами, спочатку дужчих, а далі усіх, хто ще тримався на ногах. За шлагбаум, а звідти гнали їх на товарну станцію. Між полоненими прослизла чутка, що їх вивозять з Галичини до німецького концентраку Амаудгаузен для переробки на мило. Тоді п'ятеро голландських лейтенантів Едвард Піт. Гарм, Кіс і Геррі квапно домовилися про втечу, і коли чергову партію лаштували в колону, вони зайняли одну шеренгу з тим, щоб потрапити у спільний вагон. Запальний Геррі по дорозі на залізничну станцію нерозсудливо вибіг з колони, забачивши на обочині дороги відкриту каналізаційну трубу і сховався в ній. Конвой не помітив утікача, послав за ним автоматну чергу, і той навіки зостався на Галицькій землі. На станції стояв довгий товарняк, двері у вагонах були розсунуті, і в один, тримаючись за руки, повзли четверо голландських офіцерів, домовившись вискакувати з поїзда на ходу подвоє. А втім, згадки обірвалися. Нібито генерал враз почув думки всіх присутніх за столом, і він розгубився від того, що недостатньо розуміє їхню мову. А за тими думками в кожного своє життя, і кожен хоче озвучити його в словах, бо тільки в такий спосіб могла б розкритися призабута і до кінця нез'ясована історія, в якій ці люди перебували майже півстоліття тому. А що знає, що згадує цей чоловік, якого називають Юрком? Він перехиляє пугар за пугарем, не закушує і тихо п'яніє. Які думки мозолять його душу? Та які б вони не були, мусять пов'язуватися з думками письменника Шанкарука, котрий не відводить очей від божниці, де висить знайдена ганною оздобе, і щось то вона промовляє до нього, а певне могла б промовити до всіх, бо життя кожного, хто тут знаходиться, зачепилося за чиєсь інше, і розділити їх неможливо. І щось мовчки говорить професор математики, а він суворо, аж наче неприязно позирає на генерала, ніби хоче з ним сперечатися. Може, не погоджується із сентенцією, яку Едвард вимовив у голос? А пили б геть неспокійний. Чи то вразили його ганнені насмішки, але що йому не зводить погляду з брата? Зирить на нього з бідлоба, наче побачив уперше, і хоче збагнути, хто він такий». Але який це має стосунок до німої генералової розповіді, яку чує тільки він сам? А певне має. А вагону, у який зайшли змовники, не мав на їхнє щастя гальмівної будки. Отже, безпосередньої сторожі тут не було. І крім того, Едвард помітив, що задня стіна вагона проломана й у отвір переплетений кулючим дротом. Його легко розтягнути, щоб просунути голову і продертися до буферів. Полонені, які заповнювали вагон, не збиралися втікати. Вони пропустили змовників до переплетеної діри. Коли охоронники позачиняли вагонні двері, перші сміливці гарм і кіс пролізли на буферні тарелі. Буфери дзвякнули, шалон рушив і почав набирати швидкість. Едвард застарігтов, вирішив, щоб не квапилися зіскакувати. Потяг доконче сповільнить хід перед мостом на Дністрі. Хлопці не послухалися. Вмить зіскочили. І Едвард побачив, як один, а потім другий закрутилися в повітрі, упали на приколійний насип і залишилися лежати непорушно.